Стиснутий в одну точку, ритмічно набираючи Іренин номер, Яків простував по проспекту Свободи у бік високого замку. Там Ірена винаймала квартиру.